Кожен десятий. Великі втрати засмучували його тому, що Київ був початком походу на вечірні країни. І якщо всюди він губитиме стільки воїнів, як у Києві, то з ким же йтиме далі, до останнього моря? І все ж він, незважаючи на втрати, кидав і кидав свої сотні і тисячі у цей кривавий вир, сподіваючись якнайшвидше зламати опір киян. 3 грудня упала Софія. Соборний причет разом із кількома сотнями киян, що не встигли заховатися у город Володимира, зачинився спочатку у дворі, обнесеному високими мурованими стінами, і вчинив нападникам несподівано сильний спротив. Розвітований темник Бурундай прискочив до Батия. Саїн хане, що робити з русутськими шаманами? які зачинилися у своєму головному храмі, і з луків стріляють у моїх воїнів. Ти казав не чіпати їх, але ж бати тупнув ногою. Якщо вони стріляють у моїх воїнів, то вбивай їх, як скажених собак. Милувати лише тих, хто на колінах проситиме пощади. Бурундай кинув на собор цілий тумен. Підтягнувши порок, його воїни висадили ворота і, вірвавшись на подвір'я, вчинили різанину. Захисники зачинилися в самому соборі, стріляючи в нападників з вікон. Але досить було кількох ударів барана, щоб двері розлетілися на щепки, і сп'янілі від крові кочевики вдерлися в храм. Перед образами горіли свічки, пахло ладаном. Одягнутий у срібні ризи, старий єпископ, піднявши перед собою Христа, закликав киян не піддаватися. «З нами Бог! Бийте не хрестів! Бийте погубителів землі нашої і віри християнської!» гукав Замбона. Він стояв перед іконостасом, що у відблисках свічок горів щирим золотом. під його розшитої сріблом і самоцвітами митри вибивалася сила Чуприна. У руках золотий хрест. І, заворожені цією пишнотою, цим блиском і багатством на півдикі степовики ринули до нього, шаблями прокладаючи собі шлях. На перерізі метнувся з мечем отець і Яникій, але не встиг затулити собою єпископа, як важка чужинська шабля впала на його тім'я. Ох! глухо скрикнув він і, випустивши меча, схопився руками за обличчя що враз заюшилося кров'ю. «Боже, твоя воля! А як же бібліотека? Бібліотека князя Ярослава!» Це були останні слова ученого і, і Яникія. Наступну мить ще один удар розкраїв йому голову. Ненадовго пережив свого захисника і єпископ. До нього кинулося кілька баатурів, схопили сяючи сріблом і золотом митру. Вирвали з рук хреста і кадильницю, стягнули з пліч ризу, розірвали на кілька шматків, а самого штурхонули замвона вниз, на кам'яну підлогу, під ноги натовпові, щоб існувався в лютій сутиці, і його там було затоптано на смерть ногами, ошалілих бійців. Незабаром бій у соборі затих. Вся підлога червоніла від крові, в ній лежали вбиті і поранені. Серед них немало і переможців. Але ніхто з їхніх одноплемінників не проявив бажання допомогти їм. Навпаки, всі з вереском, лайками і прокльонами кинулися до ікон та іконостаса, оздоблених сріблом та позолотою. Ламали, виривали, виколуплювали шаблями, трощили шокпарами та сокирами, і все, на їхню думку, коштовне пхали у свої хурджуни. Після падіння Софії Київ був розкраєний наступаючими монгольськими туменами на чотири частини. Город Ярослава повністю опинився в руках Батия. Воєвода Дмитро з киянами, що залишилися живі, зачинився у городі Володимира, найстарішій частині Києва, над подолом добре укріпленій резиденції київських князів. Не зуміли монголи ж ходу взяти і копирового кінця з його міцними іудейськими та білгородськими варітьми. Лише на валах і Ізаславового города, обложеного туменом Субудея, майже зі всіх боків і від Дніпра, і від Перевісаща, і головне зсередини Києва, з Ярославового города, не припинялися бої, аж поки непереможні, не зламали опору невеликої жменьки захисників і не захопили його в ніч. З 4 на 5 грудня. Батий потирав руки. харман Кібе, Київ, столиця могутнього Орусутського царства. Ось-ось упаде вона під могутнім натиском його залізних полків, і тоді відкриється прямий шлях на вечірні країни. Там, кажуть, немає більше таких могутніх фортець, і він швидко проникне в країну. Келарів, чехів і башкордів. Примітка. Келари поляки, башкорди угорці. А звідти недалеко і до останнього моря. Хай радується безсмертна душа діда, великого потрясателя Всесвіту Чінгісхана, він виконує його найважливіший заповіт підкорить всі сущі на землі народи владі великих монголів. Він поїхав у свою ставку на Батиєву гору, як почали її називати після того, як там був поставлений дев'ятихвостий туг повелителя Золотої Орди, а залишився в Києві, щоб самому керувати останніми боями. Толенгіти очистили Софійський собор від трупів та поранених, вигнали блукаючих тут у пошуках здобичі нукерів і натопили для нього єпископські палати. Але спати йому не хотілося. Душа прагнула боїв, останніх боїв, що, можливо, стануть найславетнішими у його житті. Він підкликав Менгу. Сидячи на коні, Камчею показав на копирів кінець. «Візьми його, брате, здобич твоя!» «Візьму!» – з готовністю відгукнувся Тайджі.